Harmadik fejezet. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikált Judea pusztájában. És ezt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsajás profita szólott, ezt mondván, kiáltó szó a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből volt, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiment ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek ő általa a Jordán vizében, vallástevén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és szaddiceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik. Mérges kégyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban, Ábrahám ami atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánnam jön, erősebb nálam, és akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólnapát van a kezében, és megtisztítja az ő szérűjét és az ő gabonáját, csőrbetakarítja a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedenéki. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízből, és imé az egek megnyilatkozának néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És egy égi hang ezt mondja, ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.